Donostiako bimilata mansail eta Kontseiluak hizkuntza eskubideak bermatzeko protokolo bat sortzen ari dira. Euskalegian, bai eta Europa Osoko hizkuntza gutxituentzat zat istunek parte hartuko dute ere hortan. Protokoloa, izkuntza eskubideak aplikatzeko neurri zehatzak piltzen dituen dokumentua izango da. Martxoan aurkezu zuten taldean tolatzaileak, protokoloaren ardaz nagusiak, eta batzorde zientifikoa osatu zen orduan, batzorde zientifiko untan, irakasleak, aholkulariak eta nazio adituak hizkuntza eta legearen Loan. Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia da, hasta azken ajatsuntan bai honan izanen da protokoloa aurkezteko publikoari. Iduitez ego, bueno, ba, donostia badala izkuntza gutxiagotuen hiri bat, eta hori ere nolabait ikusi egin behazala. Ekuza razi behar dela, Europa ez dela bakarrik estatuen izkuntzen Europa, alegia e, berezko izkuntza komunitate asko dagoela. Zardan, gure asmoazan nolabaiteko ekartena egitea hiriburutzari Baina, ekartzen bat egitea egoera gutxiagotuan dauden hizkuntza e, komunitateei. Mm -hmm. Eta horrezia gatik egin ba, deliberatu genuen, prozesu bat zabaltea gizarte eragilekin, alegria gizarte eragileen ustez, zen neurri hartu beharko litzateken, Europar guztien hizkuntza eskubidea bermatzeko. Eta rezeagatik, ba, protokolo bat egingo dugu. ez. Europa osoko gizarteragiok gure ekarpenak egingo ditugu. Euskal Herriko bosti riburuetan aurkezpen itzaldiak antolatu dituzte, hain zuzen ere protokoloaren helburuak esplikatzeko eta bereziki gizarteak nola egin bere ekarpena azaltzeko.